А на толоці кликаній незвані, Хто прямо з дому, хто вже одмолив Од річки з рибою Кандиба приплуганивсь З козою векла випила б смоли Прибився рід на липу серед двору Його скропила тітка молоком Забрала в пелену, а чий не заугорив Повз цю прикмету гріх пройти тайком І скрився день Немов вино у чарі, Дощік сліпенький, рушивсь і розстав. Савонів, прадід, вирядивсь на хмарі, попід заміса душу простиляв, щоб був заміс, із і з ласки, і на тепло, і на хлібі, на дітей, жінки, мов дружки в сонячних запасках, лукали в гості літо золоте так. Наче заміж хату оддавали попід причілком, щебетом, буском. Та ти ж, сестричко, ще й не дівував. Твої літа ще ходять під вінком. Моя щаслива хатонько, ми йдем тебе вітатоньки, Хай якісь маківки і з тебе дітоньки, і на привітоньки, і на розквітоньки, Щоб як вомелька навкруг земелька, вночі вітала м'яка постелька, Ще щоб заходили куми і кумоньки, та залітали веселі і думоньки, Та прибивалися з дороги людоньки, новим приносили торби і клуноньки, Не зазнавались до віку тілечки, любили танці і дріботілечки, на Захсивих із малку бренькали, Добреньки їли й були добренькими, Щоб набивались по віка скринички І на весілля, і на хрестиночки, Щоб і за хатою, і за левадою Живіть щасливі, а я порадуюсь. Літописець Що то за пісня чистіша от полу? І вознесла тебе, і присоромила Вам би, дівчатонька, в Бога співать Мертвих з могил до життя піднімать Хай і мене, як Господь, воскрешатиме Знову з дівчатьми Марія співатиме Носив лелека день новий на крилах як мантію в заплави з В повітрі, мов, народжувалась сила. Світило сонце, наче з-під Потроху все заводилось до виру. Мерщий кумасю, лізьте у заміс. Зліплю я гордість вашому кумиру. У нього, кажуть, півник згульки ніс. Розводити вже досить, баляндраси, кричала відьма. Ті, аби кричать. Ти не забула, як воно Параски. Не гузайся, підхоплюй, виручай. На красу мою дівочу він колись молився, Вже й загадувати не хоче, каже, помилився. Я не вік його любила, лиш до половина Срала, мазала, ліпила, не хватило глини. Де поділися ті клятви, де тепер літають, Так хотілося гуляти, вже й те минає. Гасав хлопчак маленький на лошадку, залізли й баба, й векла, і коза, усі в замісі, топляться не жалко на те й толока, звісно, що казать. І дяк прийшов, і батюшка зняв ризу, любімо глину, а сам Господь. Кумекає малеча, що корисно, розмалювались, водять хоровод. Ми вийшли з глини й підемо у глину. Та ж не сахайся, в глині чистота, Намажу дай поперек, і спину, А це, що тут, із глини виліта, Чи справді півня виліпив хто з глини, Невже ж то чудо, отче, освятіть, Ага, ще вчора бігав у килини, Хто ж так жартує, тітонько, лови. Обмазали писи головці птицю, То може краще прямо його впіч? Та це ж не ваш, а нумо забожіться, Дивися, ніг мені не покаліть А де ж Марія, чому їй не видно З дівчатами у хаті Маже десь плиту Гукай, а то воно якось вже обидно Нехай співає нам усім Отут Влетіли коні, люди наче бризки Хіба так місяць сказано шаблю. дивись яке Спізнилося ще й близько Налить, ага, вогню хіба Налюк, мов карусель крутнулась. Коні змії, чи ти шаблюче їх не підпоїв. За круга ж вигортають воронії, аж розкида солому за краї. Дівчата вийшли з хати, заспівали. Марія вище жайвора взяла, обвилась голосочком Соломія, неначе грамофончики, блакитні рожеві у повітрі зацвіли, обняла їх бархатисто, соломійна матуся. Мов травиченьку небесну по обрій простелила. Тільки схрапували коні Та кричав шаблюк сердито, Щоб не лізли по підноги, ноги, Хто розтрушує солому, Бо затопчуть. Аж господар срібних пригірш Всипонув заміс, на щастя, Під вугли покласти мало, Хай крізь й небо родить. Ось тоді я звалась Скрип, то прийшов скрипалі з, з корфом. Не заграв, то осміяли за таку появу пізню. Що тут скажеш, люди різні, та нікому не перчило, Бо на те вона і скрипка, щоб при ній було, як в храмі. Далі все саме собою потекло і закрутилось. Хтось замок, пойнятий грою, під бузок хтось, Лаву виніс На драбини хлопці стали Мов фортецю здобувати І полетіли, замелькали Вальки ядрами на хату Розпросторилась орава Захопилися всі грою Вліплять в диню, як прогавиш Ніс наб'ють, хоч не до крові Ці малі, а ці великі Ці глибкі, міцнішка, качайте, Розпалили чоловіка Мало вальок, не лякайте а дівчатенька співають, Аж серденька половіють. Кожна щось такеє знає. Гля, не гірше от Марії, Десь хіба якимсь колінцем Чуть Марійчин голосочок. В тої чарочка повінця, В тої літа колосочок. Відрізнить буває важко, Справді Бог не знає міри. Тут усі у вас як пташки, Говорили, я не вірив. Не скажи, весь дар Марії – не вбереш лише в красиву. В неї він такий, як віра, І скривалений, і сивий, Наче хмара кольоровий, Незглибимий, мов завія, Щось поклали в ній богове. Тут не ноти, тут сто мрій. Під обід у розпал дії Троє в'їхали до двору, І шаблями лиходії Зупинились обори. Прив'язали коней в милі і до хати вовкулаки. То закоханий Кирило, із братами задаваки, Кажуть, пристава убили, десь блукають хуторами. До гуляй поля прибились, щоб Маланочку украсти. Це Савонова найменша. Розціла воно, як ружа. Мо савонові полегша? Хай бере розумний дуже. раз провів її Кирило. Із гулянь колись до двору, Хоч було те говорили ще давно, у юну пору. Зліз із хати брат Паланчин, Я тушок присів за тином, Вила взяв салій гарячий, Назрівала різанина. От тобі, Боже, свято, От тобі щаслива днина, Перестала поливати навіть лайкою клина. Ой, як витіг з горя Ві свою шабельку, Полосну посерденьку в свою матінку, як добув із піховок біль посічену, полосну дівчиноньку та й по та вмішалася на диво мати прийшлих мосюрдиха. Посміхавсь Кирило кривою верко, ледве дихав, як ціпурою, гатила, лиш руками затулялись. Я для цього вас родив. Гетьте з двору конавали, Аж сльозу пустив крило, Ви ж зганьбили нас навіки, Мов рядном диви на крила, Хоч крізь землю, чоловіки, Мамо, сука ваша мати, Прокляну вас, лиш ж посмійте, Стежку в двір свій забувайте. Ой, синочки дорогі, Далі все було як завше, Може й слухать нецікаво, Та завершу нашу байку, Якщо будете ласкаві, Скрипка випила всі вина, і була чомусь не ще й слив'янки половину, ще й вишнівку полум'яну, кожен згадував довіку ту олоку ніби віче, і призвідця недоріку, й те, що згадувати нічим, наче запах над літами, мов сльозу, що душу вмила, що розвіяло світами, що на долі залишила.